Rece hladno, poput leda, grije pri tiše, mira neda, duša čezne za čistotom, srce žudi za mirnoćom, duša čezne za čistotom možemo ostati podmersa. Kako ja sam baš neke detalje je radio. Veđavođi ima i duqi. I svo da Kaže da na Da, nefsa ili aspekti ili svojstva naše nefsa ima ih raz razni i kaže ima ljudi čiji je nefs u pravom smislu hajvanski nefs je nefs koji vjeda samo da zadovolji svoju strast to su ljudi koji se od životina razlikuju samo ko govor samo ko izvodit njihov nefs je toliko otišao u negativnom nebesmjeru, da oni, sem da zadovolje svoju strast, strast tomaka i sl. ne vide dalje od toga. I to su jedna od, od najgorijih stvorenja koja se spuštaju ispod nivoa hajvana. To je svojstvo nefsako nekih ljuda. Imate ljudi koji su, čije nefs poput psa, pse čije nefs. To su ljudi koji gledaju da poput pasa jedu sa strvinom. Pas, iako zna da je nešto strvina, spremanje sa koljesa, mnogo pasa, samo da odbranje što bi onda jede. imaj tako ljudi poput dakle, pasa čiji je nefs takav, da oni jedu ono što je haram, strmin, ono što je Allah zabranio, i spremni su poput pasa da ulože sav napor i silu i aroganciju da bi to realizovali. Ima oni čiji je nefs poput magarca. Šta god mu natovoriš, on to nosi, فإنك تفضل على سبيل المساعدة فإنك تفضل على سبيل المساعدة سوري الجمعة أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته koliko izarađuje, koliko uštenje, kom daje, koliko može ona troši u brodanci i tako dalje. Ima i takvi, poput više varove su ti. Ima onih čije nevse, poput škorpija, zmija, ali otrovi, i tako dalje, otrova. Nije puno velik, ali gmize, puži, zavlači se i širi otrov. To su nekog od nefsa kada ode u smjeru suprotan, suprotno uputama Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Naravno, Ibnu Kajvara i Rahmetullah navodi još druge aspekte, no, ovo sam samo navio kao primjer, da bismo koliko toliko uplotili to u onu temu koju smo imali prije podne, podne namaze. Naravno, postoje ljudi koji mogu da ureknu i ona se štetu, ona se zlo i to je poznato jutro me govori govori ja nisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem jutro me govori ti je zade sure baš stroga na tako rasul sallallahu alejhi ve sellem je kada bi što iz od jasama i husejnela iskučio učio dole prot toga u izukumabi kelematilaitam bi kulli shejtani allaham Oli ukulli ajnil lahme. Znači je ovako jako lijepo da se uči kad se djeca izvode izvode i skuće. I tu ćemo išao stati kada je govor o nefsu i o srcu. Sada prelazimo na kraći komentar imama Ibn Firov, Ali Rahmetullah, Kuranas i Kuranas pogajata 17 iz Sure Erade. Gdje Allah subhanu wa ta'ala kaže انزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها فاحتمل السير زبد الرابع ومما ينطدون عليه في النار ابتباعية أو متعن زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيثنب جفاء وأما لا ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah spušta, dakle, on spušta tišu s neba, koristi u prevodu od korkuta, pa rijeke teku koritama, smjerom, a rijeke bi padali smjerom. Svako, dakle, svako korit uzima koliko mu treba. I ono što, e, <gled> smjerom dakle, i bujica nosi otplatke, otplatke koji plivaju po površini. I ono što ljudi tope na vatru u želji da dobiju od toga nakit ili oruđe ima također od vatke svoje, slične onima koje je spomeno na ajeta, tako Allah navodi primjer istine i neistine. Otpaci se odbacuju. Dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako eto Allah navodi. znači ovaj ajet ima kateri radijeram tuva kaže ovaj pojmeniti ajet sadrži dva primjera za istinu i njenu čestoću i obstojnost, trajnost i neistinu i njenu prolaznost i neustrajnost, nepostojanost i kaže Allah enzeve mine sama imana Allah on spušta sa neba spušta sa neba pišu Vesd e od diejetum bi padaja i poteku poteku ovaj dolina na bujce smjero. Saka dolina leko je uzima, ako je večaa dolina uzmaviše vode, ako je majna uzima majnje vode. Fatemele seuuzebe do raja. I bojca nosi odpadke, koji p plivaju po površiji. Bojca nosi odpadke koji plivaju po površini. Račovati je istina. Koliko god da ljudima izgleda kao nešto što je stvarno, realno. Kratka mu je vried, nema vječnosti. Poput onih otpadaka koje Allah subhanahu wa koji plivaju po površini. Wa mimma yunqidun 'alayhi fi an-nar iqtidahiya, aw a i što ljudi tope na vatru, u je da dobiju napid ili oruđe, isto tako ima otpadke. Znate kad, kad, kad tope ljudi, željezo, zlato, srlo nije bitno, ostaju otpadci koji se bacaju i to je primjer neistine i istine. tata je srebra, snakavno da se ima nakid. I ono isto tako i za sebe ostavlja otpatke. Ketanike? Tako Allah namodi primjer istine i neistine. Brač, ovo je, ovo je jako bitno da, da, da ovdje apostrofiramo neke stvari. A to je nas mnoštvo zla, mnoštvo neistine mnoštvo prljavih stvari navjede da i je zapostavimo hak i da se tome nekada predamo. A broćo i sestre hak ono sa istine. To je ono, iako je u našem ljudskom milijevu, u našim ljudskim relacijama nekada potisnuto. To je ono što ima trajnu vjernost. Što nikada ne gubi. Nikad ne gubi. Recimo, Danas je jako prošireno nekokornost roditeljima, bježanje od roditelja, bježanje od familije. To je, to je postao trend koji se prati gotovo suglju svijetu. Normalno, svjerovaš svijet tu, tu malo prezni malo bolje, po tom pitanju prolazi, na svijedniji svijet je po tom pitanju total otišao dakle, u, u krajnost, u lošu krajnost. I normalno, svijet to prati, uđe u taj, taj trend. Dobročinstvo roditeljima tog svoj primjera, ima trajnu vjednost. To je nešto, znači, što, što nikada ne gubi. Što nikada ne gubi. I zato ljudi, jednici, trebaju da svate da ono dobro koje uradi, bez obzira što niko za njega ne zna ili što niko njemu ne piše ili što ga niko njih ustikao pa da ga pokažu u štampi na internetu nije bitno, ono ostaje i ono će plodove svoje dati. Значи znači Аллаh tako da je primere. Ono što koristi ljudima, ono kaže ostaje. Ono ostaje u zemlji. I tako Allah navodi kaže primjere Subhana ta Allahu Taala. Taj otpadak normalno bacaš, a ono što koristi ljudima, ono ostaje, ono ostaje u zemlji. Zaredio وذلك الله سبحانه وتعالى بالرانيه او في رابعو اياته نابدي ذنيبه اولاي معلوماتي كاشي الارض دي وجنات من من اعناب والزرع ونخيل سينوان وغير السينوان يسقى بماء واحد ومفتر بعضها على بعض في بكل ان Na zemlji ima predjeva koje jedni s drugima graniče, a ima i baša losom zasađenih i njiva i palmi sa više izdanaka i sa jednim izdankom. Iako upijaju jednu te istu vodu, plot nekih činimo ugusniji od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti. jedna zemlja, jedna parcela zemlje iz te zemlje raste nešto što je korisno aj vanima, ljudima nije bitno a isto tako za te iste parcele raste nešto što je nekorisno i čak što je potrobeno ista parcela, mala navoli popri Neke od njih, kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ana, neke od njih mi dajemo da budu ukusnije od drugih. To bilje u te vilke, neke od njih. Pogledajte, jedna javuka, jedna kruška, jedna te ista vočka, ali plodovi sa nisu isto ukusni. Neke čak što brzo se pokvarimo to je Allahovo, dakle, davanje na zemlji. Bratšno, Allahova objava se spušta ljudima. Allahova objava se spušta ljudima. Sinovima jedne te iste majke, jednog te istog oca. Na nekog ta objava pande i oni ukrije. I to je ono što ostaje u zemlji, što kaže Allahovo prvo majel a na nekog ta objava padne, ali ne upijaje je. I ovo je ono kaže Resul sallallahu aleyhi wa da su ljudi rude, tačno rekao me'adi rude, množina. Kažem u kod imama Muharije o Ebu Mureyre radijallahu anhu teđi tu ne nas me'adimo إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن تشدهم له كراهية وتجدون الشر للناس ذل رجعين يأتي هؤلاء ببرش ويأتي هؤلاء ببرش ناشة يود كورود رودس نايم بل أدني أجاهلية سنايم بل إيو إسلام كبرزوم Značite najbolje ljude u ovoj vjeru? One koji su nekada najnišće mrzeli. Mrzeli vjeru. A najgori su ljudi oni koji imaju dva lica. Koji neki dođe ovako, a koji drugi dođe ovako. Gledajte kaže da smo samo ovo nema nema su rude. Najbolji u džajlijetu su najbolji u islamu kad razumiju istravo vjeru. I načitelji, oni koji su nekada najviše mrzjeli vjeru, ostaju najžeštiji u za vjeru, za Islamu. Znate primjer u vrijeme ovoga. Primjer da je neko Islam, borio se protiv njega i onda ga uzmio. Švitarsko, šlitčar, što se borio... Švitarsko, što je se borio za isto misač odbrane i sad se boje za njega ima pln informacija, to je bilo koje parne Da im pojedno bih neskine, a? Ja. Postoje da sad ne Znači, osnovu partiju poveo ideju da se zabrane minarek u Švacarskoj. Jelah, da, uput i gani se. I sad kaže obećava da će se grajiti najljepšu uđanju u Evropi. šedvom ker radijete lihada še, onaj koji najviše mrzio ovu uvjeru, znači tega hajru nas, da će biti najbolji za ovu uvjeru. ljudi su gače rude. U drugom hadisu, kad govorim o rudama, kaže Resul sallahu, kod imala muslima hadis, kaže et nas ma'adin ka ma'adin il fitla u Люди су роде по потруда се преизлад. Ријао фил جاهлиети хиарум би الاسلام اذا فقهوا والارواح جنود مجنده ما A duše su vojske negrutirane, one koje se nađu srodne u Jebidese, one koje su nesrodne, one se razlađu. ima i drugi predajak od imama Ahmeda i drugi, no ovdje ćemo još stati na ovome, da se vratimo kod prvog ajata. Dakle, braćak i sestre, ljudi su rude, poput zlata i sreba. Radije smo navodili i majunije koji su ih i, i poput, što mi kažemo te deće, Ha? da mu se da se opet oko teneš zavrče i lako lako propadu zato je bitno da to ko i oko takih ljudi našo da im pomažemo da ih podrimo da ih potsrcamo na Allah subhanahu wa ta'ala jer je lako ostavi lako zapostavi Allah oprosti imam Buhari imam Muslim nabodi od tebu Musa el Eshari radhiyallahu da je takav hadis i je vjer, <tostan> <tostan> ima Buhari ka Muslim. dakle, Muslima da je Rasulullah sallahu alaihi wa sada rekao primjer onoga sa Allah poslao od upute i znajme je primjer kiše vode koja padne na zemlju ima dijelova zemlje, predjela na zemlje koji private tu vodu i ta zemlja rađa bile tra u našu pa tak ima zemlje koja je nerodna neplodna, zadrži vodu zadrži tu kišu pa Allah mnogo koristivao ljude volni pa piju pa napaju svoju stoku pa zalijevaju zemlju i tako dalje a ima vetela na zemlji drugi osimovi koji su poput gole pustine. Niti zadržavaju tu vodu da se drugi njome okoriste, a niti je upije u sebi pa da ona sama sebi koristi ta zemlja. E to je kaže primjer, to je kaže primjer onoga ko razumije Allahovu vjeru. Pa da Allah okoristi njome i normalno koristi drugima kao što je to primjer onoga sa čime Allah poslao pa se ljudi ukoriste time, uče to i podučavaju druge. Tako Allah navodi primjere onih koji odbijaju zapravo ja odbijaju Allahov uputu sa kojom je Allah suhanu wa ta'ala poslao. Ovo je, jedan jako jasan ili jako jasno navođen primjera vode i upljute. Vode i uprute. Allah subhanahu wa ta'ala navodi i znam da to spušta nam objavu, sa neba. Kao on spušta kišu sa neba. Kad kiša se spušta sa neba zemlja ima tri stala prema toj kiši. Jedna zemlja upije tu kišu. U potpunosti da upije i koristi se njome. Raste iz nje razno korisno vin. Trava i tako, umnošta. To je, vraćo, primjer ljudi koji razumiju vjeru, upiju i pođe živje. Korist izlazi iz njih. kao što ono bilje buja i zemlje, kada ga, kad ga kiša natopi, tako vjernik koji upije objavu, ona strava ruda, zlato ili srebro, tako iz njega, vraćo, izlazi, izlaze hajrat, dobra djela, u mnoštu, kao što trava, izlazi u mnoštu i zemlje koja je natopena kišom. Druga vrsta zemlje jeste ona koja privati tu vodu, ali je neupije. Zadrži je na sebi. I onda se ljudi okorištavaju njom. Bilo da piju, bilo da svoju stoku i da nam navodnjavaju svoju zemlju. Bratšo, to je kada je u pitanju uputa primjer ljudi koji čuju, saznaju, uče Allahovu vjeru. I govore je drugima, ali oni sami po njoj Znači, oni su poput te te bare, koja je zadržava tu putu, ali toj bar bari ta voda ne koristi. Nema tu što da rađa. Ali drugi se koriste njom. Tako i mnogi ljudi, oni će primati tu objavu. Ali nije će koj doj živjeti. Ali će je kazivati drugima i drugi će se njom okorištavati. Ali će nija biti bez korista. Znači, ovo možemo da kažemo za mnogi, Simane, braća koji možda i tumače istan, preto plaćanje zato ili ne žive istanom. Ali kazuju s drugim ono što naučili. Ali oni sami se od toga ne koristavaju. I treći primjer zemlje i kiše je primjer one zemlje koja prihvati na koju padne kiša i samo prođe preko je. Niti išta zadrži, niti išta upije u sebe to je ona gola pustija. Na kojoj niti staraža, niti šta možda se od ljudi i životinja njome koriste. Tako je primer neki ljudi kada se pusti uputa. Neko ovaj neki te ljudi, niti primate, kištote u putev, niti išta mogu, niti išta mogu da koriste, da koriste drugi. Ovo je da da primer koju Allah subhanahu wa ta'ala pušta ili ispušta nam jako lijepo resursa Allah'u alayhi wa sallam to donko jašnjava. To je uh, kratak osrad na tefsir imama im kathira alayhi wa rahmatullah uh, o ovome, o, o ovom kuranskom aher. Nakon toga prelazimo na govor sam prepozna sebe. Da li zaista kod njega su djela sa kojima će Allah biti zadovoljan ili su kod njega djela koja lovi šejtan? Ja govoravam da ima bilo kai mislom djelo u svom djelu rizika sa najma, i kaže: Odznakova sreće je jednog groba. jeste da kod mu se povećava njegovo znajnje, to se povećava i njegov telatu, ona skrušenost, skromnost, jednostavnost. I povećava se njegovu milost, njegov radnje. Kako se povećava njegovom tijelu, rad, povećava se njegov strah i njegov opres. Da je uradi Allah? Hoće mi Allah upaboliti kao, kao, kao, kao istravo tijelu. Kad, što je duži njegov život, to se sma i njegova požude. Oto, što je duži njegov život, to sma njegova požuda. Što ima više djemetka, to je nerežljivih. To više djeli na Allahovom Što je veći njegov položaj u društvu, to je veća njegova usluga ljudima. Pet stvari doći. Da vidiš sreću onome što radiš. Znači, kad kod ti se poveća znajnje, poveća se skrušenost i rahmet. Kad kod ti se poveća rad tvoj, tvoje praktikovanje i ta dobre dijela, povećala se strah i opres, A možda je ovo ne radi radi, radi nefsa, radi ničeg drugoga, počala ovaj u kabulitu. Kad kod se poveća i metak, Poveća se i darešnjivost. Džumrtanu, što mi kažemo. Džumrtanu se poveća, sam džumrtanu. Kad osem, što mu je dužiji život, to je u njemu majna požda pravo ovom dunjavuku. I peta stvar, što mu je veći položaj u društvu, to je više na usluzi ljudima. I to uvraću, što mu je u društvu, to je više na usluzi ljudi. Kaže, kaže Ibn Qajbali Ramadullah. Kada je Rasul sallallahu alaihi wa sallam upotpunio, usavršio unuktarnu potrebu prema Allah to je Allah učinio da ga stvorenja sve više vole žude i žude I on je njima neophodan u dva slučaja. Na ovom svijetu potrebni im je više nego što im je potreban zrak hrana, piće, itd. A na ovom svijetu bit će im još potrebni, onda kad svi poslanici budu odbili, da se zauzimaju za narode, Resursa Allaho, a ne je sad stati, da bude šefrađajan. Znači čovjek na ovom svijetu, braćo sesti što bude više upotpunio svoj otpost prema Allahu to će ljudi više osjećati potrebu predzajnjega da ga imaju, da ga imaju kao životu, da ga imaju u zajednoj društvu pamtite ovo, ovo je Allahov i ovo je vrijednost koju primjećuju i vjednici i nevjednici to da znate mušljici, kada vidjeli Resuma sallahu alaihi wa šta bi govorili, ovo lice, ne važete Ovelica insana koja je delažen. I zabilježeno je da su da progajdali mučeni, ali kad treba neki ema da se čuva, oni bi ga kojega sta, oni ga koji ostave. Aj. Jasnaju da je to kvalitet, to je ruda, to je marka jaka, tak? I znaju da sretno to može polostati. Znaci što se više insan vračo, što više insan očistio odnos prema Allah, bude pokoran Allah, predan Allah, to više stvorenja njega trebaju. I donosi berižet. Tam gdje se pojavi dobro djelo, iskreno djelo, nama, sadaka, lijepa riječ i tako dalje, to je ono vraćan u čime se ponosi i zemlja i stvorenja i sve. Zato zemljenje i mesa plaću kad djevnik umre. Kad djevnik koji radi dobra djela, to je kuranski, aj vraćan. Tamah se malo obavero. Za njima kaže, nisu otlakali ni nebesa, ni zemlja su nevjernicina. I onda Abbas, a kada vjernik umre, za njim plaću nebesa i, i zemlje. Plaću. Zašto? Jer prestaje da se onaj veričec spušta zbog njegovih dobrih djela. Kada Abbas, subhanahu wa ta'ala, vidi robat da dobro djelo, Allah spušta, spušta veriče. Zato, bračo, nebitno je da ljudi vide ili ne vide. Ti si na putu, uradiš dobro djelo. Allah spušta veriče tebi troje familije. Allah daje priči ona pak. Ti pođi na put, na haram putovaj, na pođi. Nikon ne zna što se uradio, Sadrago Allaha i Meleka. Allah daje nesreću u familiju. Ti pođi na put, uradi haj na tom putu. Allah daje malostanje u familiju. Iako niko to nije vidio, to je Allah Znači, nebesa i zemlja hvaću za vjernikom. Zašto? jer ona vrata na koja Allah subhanu wa ta'ala prijela dobra njegova djela i sa kojim je spuštao grečet na zemlju zatvaraju se i zato nebesa i zemlja hlačuju a i životinje žale za ti i hajman zna da žali za za svojim vlastnikom dobri vjernikom to su znakovi da ono što radiš je dobro i to su znakovi sreće e sad ne smo joj Imamo i u knjizi Riznice znanja. Sme ih zapamtili? Hajde, pokušamo. Kad se poveća znanje, poveća se skrušenost i rah. očekate i tako daljeva. Da, rešite. I peta stav, što je veći položaj u društvu. Na, na usluzi ljudima. Blago Bogom ko služi istinni muslimanima. Već. Blago je kako je muslimanima. Mi danas imamo situaciju kad, kad muslimani, kad dobiju položaj, da još kad kasnije i par prodavanja pa to dili kad sve te gotove postoje Alim, želim što sliči. dobije neku poziciju, predstavnik mjestne zajednice ili opštine ili odmah gdje straže, termini da dođeš do njega i tako da. Kod Resulva sara ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala عِنِّيَ لَا ذِكْلِكَ وَشُكْلِكَ وَحُسْنَ إِبَادَتِكَ Što ovo muharem? U nas, jesi klenko, nije tako vako. On pravo muhaza za ruku. Zadim njega, kaže muhaza, ja te volim radi Allaha. Omar Nadić bio muhaza radi Allaha. Ne propusti da poslije namaza provočiš Allahuma عِنِّيَ لَا ذِكْلِكَ وَشُكْلِكَ وَحُسْنَ إِبَادَتِكَ Bože, pomozi me da tebi spominje mnogo da ti mnogo zahvaljujemo. I da ti na lijev način i badat će ti. Ti roguje na lijev način. Doma poslije namazeg u Jakolije, učno u zikru poslije, poslije namaze. To su pet, pet pokazatelja da da ono što radimo bračno ide putem sreće. Ide putem Allahovog subhanovog ta'ala zadovoljstva. Pet znakova, pet znakova da idemo propasti. Da djela nisu kabuli. Da je ne pila. Kad kod vam se poveća snajne, to se poveća gibur. gibur. I sam postaj čiburnija. O, ne pristupača. Jako opasno. U današnje vrijeme ovaj diploma upastiše U Upropastiše ljude U Upropastiše umve. uzimo se u džanje, Šaj bi okupio Muride ko sebe, mjesecima, godnama sa njima bi u stavu mešidu i oni bi učeli. Učio bi iman, učio bi Allahu, učio bi ono treba za život. Pratio bi njihove vjeste, ponašanja, razmišljanja i nakon izdu vremena, godina koliko boraju sa njim, kaže, ovaj može biti da slušuje, ovaj može. Jedan zbraćevu piši fakultetu, piši školu, završi, imaš do tomo, ti si ideš, može biti moće, može biti da, ja može biti da li to vjeruješ ili ne vjeruješ, to je skoro je nastavio. to živiš ili ne živiš, to je skoro je nastavio. Znači, kad pose se poveća znanje, to se poveća njegov tibuć. žene još pomaže, pa ako su djeca pa vrlo, pa, ko su pomisli da je tuno ili žene, da već tu. Ha vrlo, kad god se poveća njegovo djelom pomisli, a to niko ne ja a to je pogrešno. To ja jako opasno vrać. Zato što rad dobrije dijela, to je nešto što je vrlo univerzalno. I to nije nešto što je osobenost jednog čovjeka. Jer ko je god dobro djelo da uradiš, Ono nije isključivo tvoje. Podijeli sada. To nije samo tvoje dobro delo. Ona je koji je sada ku dobio pomogao tad učini to dobro delo. Ha. Вот и shema, presti se shemata. Samo kada Babak. Kod nas ja sam, sam iz sam na seminar u Frankfurt, pa mi pišeovi kada se veže za, za usniju Varaka i Tantavija, kada je Tantavij poslušao Azhara, pozvao ga Varaka, ne, anedota, jedna lakva. I kaže, pita ga, jesi li, kaže, ja bolji i hrabriji nego što je bio u nekada še presnik Egipta. Kaže, si hrabriji bolji. Zašto, kaže, po se boju Amerike, ti si Amerike ne bojiš. Doruk kaže, jesli boli ja ili sada, to je živio posljavo nasir. ti si boli hrabri? Što kaže, posljavo? Boja Rusija, ti ne bojiš Rusije? Doruk kaže, jesli boli ja ili obje, ima Hattab. Od kaže, boli si tih. Kako kaže? Komer se kaže, boju Allah, ti si ne goda <laughs> da I kdo je gala naših muslimanskih zemlana? To je naših naši vladari svega boja Allah na najboljiš. Allah, to je dakle, s'haun vratar. Kako se poveća djelu? To se povećava kod njega oholost, izvisivanje nad ljudima, lijepo mišljenje o njemu itd. Što mu se više poveća položaj u društvu, to je nepristupačno. Teško do njega doći itd. I peta stara. Što mu se više povećava život, što je duži nego život, To polepa, to je polepa za, za Dunjalukom sveveća i veća. I ovo je hal mnogih ljudi. Znači ovo hal mnogih ljudi. Allah iskušava da baš sa godinama sve više žude za Dunjalukom. Da to je potrebno da vjernici, da su mladi, navikavaju sebe na njih baviti. Navikavaju sebe da da čitaju Dunjaluk. Da ga zave jedna prolazna stanica je zadržavanje na njemu je istučilo radi ahireta. Zaladanje na njemu je istučilo radi ahireta. Znači, boravak na njemu i taša borba na njemu radi ahireta. Nije, nije svrha sebi, nije cilj u njalu kao u nego da preko njega steknemo, da preko njega steknemo budući, budući svijet. To su znakovi sreće ili nesreće kod Roga. I sada sam objećao da još progovorim o tome kada osoba odluči da prijede prema Allah šta ga se čeka na Normalno ovo više možemo reći veže za one koji su, koje mi zovemo da i je ili tako, ali uopćeito ulazim u sve pore, u, ili, ili, ili, ili u sve, ove, u sve uh, kategorije društva. Kaže imam i mu kaj, ali imam svišenom subhanahu wa ta'ala i da radi ono što Allah voli. Njemu se ispjeće mnoge prepreke, zapreke na tom putu. Njemu se ispjeće mnoge obmane i strasti. sama je lov pićem od djelovanja pišenja cukrotom spoja počne da uživa u tome što trče za njim, što mu ljube vuku, stao je. Ne može dađe prema Allah. Ne može. Kon te se predzestalo. Ako dakle to preskoči, onda njegov se put dakle nastane. Onda mu Allah subhanahu wa ta'ala da da ima jaku pronicljivost. Keš, otkrovenje. Primječio je neke stvari što bih ljudi primječio keramete mu Allah subhanahu wa ta'ara daj. Ako to bude je počeo govoriti ljudima, kazivati ljudima, stavi je, dalje ne može, irma Allah. Jer to, kad govori ljudima, to je znak, počele ga ljudi polako, ali ovo ga jevrija, ovo ga kerametlja, ga gusnega, on će nam ovu opere, nike to ne tako daj. Ako to odbije u samura i ustano, to Allah zna i on zna, onda put prema Allah se nastavlja. Sve je bliži Allah subhanahu wa ta'ala i njegovom zadovoljstvu. E, kada se to desi, kada uspije da, da to ovaj, da to odbije, da na tom ispitu ne padne, onda Allahu subhanahu wa ta'ala ga iskuša osamljivanjem s Allahom. Damo tu, tu ovaj esticu da se osamljuje, da brinjemo to svom kontatu sa Allah subhanahu wa ta'ala aridata ne kaže ja provodim mesece u dikatu u novom on čuti on voli dikome ali radi da konstatu ima trenutke u životu da je uibar to Allah subhanahu wa ta'ala on Allah postijeo šise više, više se ako to bude uspio da ne kaže nikome ne govori nikome kazuje to svoje dobro tijelo, taj svoj razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ana, onda mu Allah pokaže u životu šta je to što Allah od njega očekuje i što on treba da urade uša u ušao u putem dobar. Odma se pojave rizasoni, ljubav za lašću. Ljubav za isticanjem, za strast, ima ženne, hrana, vie podijele i tako Ako to preskočiš, ne daš ide da te, te tu zaustavi i da druga istica. A doka resnica e, eti ljudi pošli ljubiti ruke. Ovo je shej bereceti. Pa shej uči Bog Allah Hazanas, pa tvoja sova ne odbijaj tako. Ako to uspije da savlada, ide dalje, treća ljestvica, a to je da mala otpiva neke, neke stvari. I uvješuje ponata u celoj faražu, kod pobožnjaka, da imala daje neke, neke stvari, kaže je, i tako u firase te muhmin, kad im nevo u jednu duru, minuli dakla. Bojte se promicljivosti firase muhmina, jer on gleda nurom bogov ojaznosti. Imate puno primjera koje je navodivno u Kajma Leramatullah s epitemijom vezaju za ovu vlast. To sad nije tema da od tome u, u duše ovaj, dužara duža, uh, izvržati i staje. To je treća restrica. Četvrta restrica jeste da osoba ima snage da se osavlja sa Allahom, da dugo bora i da no, no, no. se druži sa Allahom u da radi i badati. Braći Allah ja, sad koji Kad god uđeš u mjessit, u ženu, Imaj nijet, hoću oto u džami, dok sam u toj meni itikav. Znači, ću učiti kuran, idit ću uklanjati, idit ću učitati nešto što je lijepo, Allah ovaj vjeri. Dakle, da moj voralak u džami bude u ibadetu. Imam nijet i bude itikav. Nije biti to što ne postimo. Hoće li to bude itikav? Tako mora da bude odnos prema džami. Da sam rikam da kad uđem u džaminski radi lijepe stvari. Gdje god, braćo, uđete u džaviju gdje ljudi konstantno uče kurna su tu ili klanjaju, braćo, tačno osjetite radu kod džaviju. Kad uđete u džaviju gdje ljudi pričaju, razgovaraju koliko ovaj platio Andy, koliko platio ovo, koliko platio ono, ima li vizu, nema li vizu, imamo žena papire, imamo žena papire, gotovo je. U toj džaviji svoj jakom klubu posjećaš se. Ne ima Znači da se insan osami sa Allahu subhanahu wa ta'ala i da mu bude, da mu budu pokornosti. Ako to ne da uspije, Allah onda otvara u životu da svati zašto ga je to Allah stvorio pačno njega. Ko je to tijelo ili kom to projektu on treba da se posvjeti, da odradi za ovaj umet i na tome povrede. Blagodom ko to bude shvatio. I onda ću razmišći šaban. Danas će doći me da mi dušu. Bože, ja pred tobom izlazim s ovim projektom. To sam odradio i nadam seđene to što se da radimo. To su uzvišenih težnje. Kada ima uzvišenu težnju i kada mu Allah subhanahu wa ta'ala otvara puteve da svati šta je to što on treba da radi. Braćo, ovo je jako bitan omenat i molim Allah subhanahu wa ta'ala da otvori puteve da to razumijemo. Ovo jako je jako bitan mešnit Imaq ibnu Kain, ja vam savjetuju njegove knjiga da jako su dobre, povučne, korisne i otvaraju braćo vrata prema i sudjevanju imana i slana. Molim Allah subhanov wa ta'ala da nam braćo otvori riznice svog rahmeta i blagodati. Da su uputna puteve dobro. Da budemo od onih koji koriste dinu ljudima. Da budemo od onih koji su skromni, bez živura, bez obolosti, bez umišljanja, bez omoložavanja drugih. Da budemo od onih koji ne na sebe visoko. Evo, gledajme na sebe skromno, da budemo od onih kojima Allah subhanahu wa ta'ala otvorio da rade puteve vehajra i da na hajbu puću i druge ima. Tu ćemo vas stati, molit Allah subhanahu wa ta'ala da od ovoga bude koristi. Da Allah podari veričeta i ono što se reklo i onome što se čuo. I molim Allah subhanahu wa ta'ala raču da ovo ne bude naš posliji susret na ovom dunjalu, da bude još hajni družajna radi, radi Allaha i na imanu, I to je ono što je jako potrebno. Pogotovo druženja gdje će ljudi jedi druge podsjećati na Allah subhanahu wa ta'ala, na obnavljanje imana, na obnavljanje spominja Allah subhanahu wa ta'ala.